Тягали, як буря, палили, грабували, вбивали, здавалося тільки небо і землю лишили. А минули декілька років і знову край, як Боже рай. І люди є, і худібка, і бджілка, і деревинка. Хто його знає, звідкиля все взялось. Ні-ні, не пропаде, козацька мати, не пропаде. Сотнику запишало щось біля його. Рачок? Ах, слухай, вишець, накинув йому мручко, не волочися ти мені і не задавайся з циганками, бо ще котра за пазуху сховає і осуромиться весь наш народ шляхецький. Рачук не відгрізався, як звичайно, сів біля мручку, мовчав і пальцем у землі колопав. Щось вас питати маю, почав. Питай. Як ви гадаєте, ви дуже Іван Степанович чи ні? «Синеньку, або я Бог, щоб знати, моліться, може вислухає Господь?» Мовчали довгу хвилину, може і молилися. «А що буде, як його не стане?» почав на «Або я знаю, синку, треба хотіти, щоб добре було. І знов замовкли, і знов рачок мовчанку перебив. Гарна ріка цей Бог, правда?» «Гарна». — Та все ж таки не те, що Дніпро. — Куди? — притакнув мручкою. — Другої такої ріки, як Дніпро, нема. — Нема, — повторив рачок, і очі йому заблистіли. Як зашумить весною, струс не люди, заграє і розділяться широко, широко, боже ти мій. А літом, у нічку, як потолить у ньому і місяць, і зорі, як зробиться з небом буцім щось одно, велике, безконечне, вічне. Не докінчив, тільки й тяжко зітхнув. Гарний наш Дніпро. Гарний, притакнув коротко Мручко. І сильний. Він один ні царів, ні королів не боїться, навіть Петра, ні. Не засипли його, палями не загатить, ані до Петербурга не поверне. Ні притакнув мручкою. Дніпро сильний дуже. А ті, що над ним сидять? Спитав Радчук, і не раз замокли, ніби в руки води набрали. Я над Німаном народився, почав ніби виправдовуватися Радчук. Батько мав невеличке село. Діти не жалував, Господь, я був наймолодший. Ви ж кроком дражнили. Старші побивали мене а батько до гостей не пускали Соромилися І я втік Згодом на гетьманський двір попався Там я хату знайшов І батька, і рідню, все А тепер Страшно, як блазень плаче Мручко вдавав, що не бачить Але чув, як щось Тулилося до нього і хлипало Наймівайся на мене, пане сотнику Простіть а люди гадають, що я сам сміх, та люди зле гадають, я крізь сльози сміявся. З ніким народом побалакати на них, Бо мене зараз на жарти беруть. Перше нічого, а тепер? Повірте мені, скочив би в бух. Не хочу його осмішити. Відважним ручку боявся йому глянути в очі. Уявляв собі їх, а й цього було досить. «Коли б з вами на побили мені...» «Здорів би...» – почав Рачук наново. «Спасибі вам...» «Нема за що, синку...» «Хоч би за те слово, синку...» «Я його навіть від рідного батька не чував...» «Хіба іноді від гетьмана...» «Як зо мною у чотири очі балакав...» «Синку...» Повторив, любуючись тим словом... «Правда? Яка гарна наша мова, батько...» «Всякому здається, що його...» Мова найкраще. Ні-ні, не кажіть. Тяки наша гарна, дуже гарна. Синку. Чому я блазень? Чому я лише блазень? питався, вдивляючись, кудись у далечінь, ніби звідтіль мали йому відповідь на спіти. Нараз піднявся, став навшпинки, натягнув шиї і побіг. Мичко лише роменями здвигнув. Мале, погане, дійсно Ніби не хліб, а вишкробок якийсь І, дивись, також душу має І яку? Люльку тютінов набив Так воно, так? Усі ми діти Божі, всі І за всіх Христос розпинався Черкнув Чоркнув у камінь І люльку закрив А вбиваємо себе, як звірів Як їдовитих гадюк Чого? Бо кажуть нам Десь якісь петери беруться І людям по людському жить не дають Погано Погано Але куди то мале побігло, Прийшло йому на раз нагадку Піднявся й довго Поміж людьми і возами розглядався Та гетьманського блазня знайти не міг Бачив королівський намет, Драбантів перед ним Чув військовий оркестр Що до обіду пригравав Гадав, що туди речок поліз Але ні і там його не було, стривожився. Рачок на самогубство натікав. Того тільки й треба б тепер. Гетьман так до свого Васильчика привик. Зірвався і скорою худою пішов здовж валу, туди, де гетьманські вози стояли, а глянув і остовпів. Рачок попід возами рачкував то як справжній рак, то як вуж, то знов, наче той кіт що на вишу зачаївся. Аж в один момент піднявся, скочив, хопив когось за шиворот, здавив за горло, колінами в поясі стиснув так, що той навіть не боронився довго, лише захитався і повалився на задгузь. Мруцкого прожогом побіг туди. Сталося воно біля самісінького гетьманського воза, де гетьман спав. Варто стояли, так вартові пильно дивилися на тих, що йшли, а не на того, Ганена повз по возами. Його тільки речок куди доглянув і зміркував собі, що це за чоловік, бо добрі люди такими ходами не ходять. Кинувся і впору допав. Ще один мент, і недаром гроші від царя узяв би, толкував оторопілим людям речок. Не розуміли добре, що й хто? Допитувалися. Перебраний за татара на москаль. Які гроші? За що? А від царя, щоб гетьмана вбити. А спитьте, гетьман спить. Розходіться.